Kapitola čtyřicet pět Ješua najednou padal. Podlaha mu klesla pod nohama a on se vznášel ve vzduchu. Kolem něj byla pořád ještě vyhlídková paluba, stěny, obrovská okna, ale zářící obrazovky na stěnách jedna po druhé zhasínaly. Okny viděl tělo vzducholodi, viděl, že je obal poškozený a že se z kostry loupou pruhy stříbřitého potahu. Kromě toho tam už bylo jen slunce, oslepující záře, která se odrážela na černém pozadí. Slunce bylo tam, kde předtím, ale bylo současně tím jediným, co zbývalo z okolního světa, jako kdyby jeho zbytek, modrá obloha a zelený svět dole, byl jen kulisou, již někdo odstranil a odhalil temnotu. Teď ale začalo i slunce pomalu odplouvat doprava. Možná, že se gondola kutálela. Lopsang mlčel, jeho pohyblivá jednotka stála na podlaze podobná soše a bylo jasné, že nefunguje. Kočka vysela ve vzduchu a mávala tlapkami, a na malé umělé tváři měla výraz zděšení. Na rameni ucítil Jošua ruku. Byla to Sally, která plula ve vzduchu a kolem její tváře se rozlévaly rozpuštěné vlasy, jako u astronautů na kosmické stanici v beztížném bezdíž, stavu. Paluba skřípala. Joshua měl dojem, že zaslechl si kot un, unikajícího vzduchu. Když se pokoušel nadechnout, volelo ho na prsou. Pak se přitožlivost vrátila a rozprostřelo se modré nebe. Všichni dopadli na podlahu, kterou v této chvíli představovala stěna lodi. Po podlaze prolétla konvice plná vody a vyděsila kočku šimi tak, že se rychle vyhrabala na nohy a zmizela někde v chodbě. Všechno nad nimi, pod nimi i kolem nich teď vydávalo symfonii zvuků, jaké může vylozovat jen početné společenstvo sofistikovaných technologií, které uspořádalo večírek na rozloučenou samo se sebou. Jošua prohlásil. Tak, teď jsme našli žolíka všech žolíků, co? Pak se mu sevřel žaludek a Jošua začal zvracet. Se zahanbenými rozpaky se po chvíli narovnal. Ještě nikdy mi po vkročení nebylo špatně. Myslím, že to nebylo vkročení, odpověděla mu Seli a masírovala si přitom vlastní žaludek. To ten beztížný stav a pak náhlý návrat gravitace. Bylo to jako pád. To ano. Ono se to vážně stalo, že? Myslím, že ano, přikývla Sely. Našli jsme trhlinu. Trhlinu v dlouhé zemi. Gondola se pomalu narovnala, ale v té chvíli zasla palobní světla, takže vnitřek byl osvětlen jen denním světlem zvenčí. Jošua s obavami naslouchal zvuku otáčejících se kovových předmětů, které se přestávaly otáčet. Lopsang najednou ožil, tedy alespoň hlava a obličej, tělo zůstávalo nehybné. Chakpa! Sely se obrátila k Jošuovi. Co to říkal? Myslím, že to byla tibetská kledba. Nebo možná taky klingonská. Lopsang mluvil neobvykle vesele. No tady, hoši, já se červenám, jak se říká. No, chybovatí je lidské. Je někdo zraněn? Zahláholel. Do čeho jste to s námi narazil, Lopsangu? Zamračila se na něj Seli. Narazili jsme do ničeho, Seli, Do dokonalého nic. vákuum. Rychle jsem vkročil naspět, ale zdá se že Mark Twain dostal pěkně na frak. Některé systémy přestaly fungovat. Plynové vaky jsou ale naštěstí neporušené, ale některé z mých okruhů, okruhů ohořely. Zatím je kontrolují, ale nevypadá to dobře. Sally zuřila. Jak se vám podařilo narazit na vzduchoprázno na Zemi? Lobsang si povzdechl. Sally, kročili jsme na místo, kde žádná Zem není. Je tam dokonalé vzduchoprázno, meziplanetární prostor. Domnívám se, že tady v nějakém časovém bodu země byla, ale dá se předpokládat, že ji zničila nějaká katastrofa. Pravděpodobně náraz. Obrovský, takový, podle něž by zabiják dinosauru vypadal jako rána ze špuntovky, která se odrazí od slona. Takový, který by umenčil dokonce i velkou pecku, ten náraz měsíce. To nám tedy říkáte, že jste to předvídal? Jako teoretickou možnost ano. A přesto jste se vrhl takhle do temnoty? Jste šílený? Lobsang si odkašlal. Jak Joshua nepřítomně zaregistroval, díky tréninku v tom byl čím dál tím lepší. Ano, předvídal jsem to. Provedl jsem studia pravděpodobných nahodilostí založených na odchylkách poz pozemské historii a přijal jsem ekvivalentní opatření. Ta, mimo jiné, zahrnovala i automatické zpětné vkročení, které, jak se zdá, fungovalo téměř dokonale, ale přineslo nám celou řadu problémů. Zasekli jsme se tady? Zasekli jsme se v relativním bezpečí, seli. Dýcháte dokonale čistý vzduch. Tenhle svět, i když leží hned vedle trhliny, je, jak se zdá, naprosto v pořádku. Bohužel má pohyblivá jednotka je z větší části neoperativní a já nedokážu získat přístup do programu autooprav. Ale ujišťuji vás, že nic není ztraceno. Na zemích s nízkými čísly pokračoval vývojový program vzducholodí, který společnost provádí. V téhle době už by měl být hotov Mark Train a dokáže se k nám v plné, při plné rychlosti dorazit během několika dnů. Rozsvítila se další světla. Joshua začal uklízet nepořádek. Zatím a odsud to vypadalo, že kromě nějakého nepořádku a rozbitého nádobí je všechno v dokonalém pořádku, ale starosti mu dělalo hlavně to, k jakým škodám došlo za lopsangovými modrými dveřmi. Jenže, nadhodil i kdybychom předpokládali, že už je Mark Train opravdu letu schopný, operátoři lodi nebudou mít ani tušení, jak nepříjemné situaci jsme se ocitli. Nebo ano, Lopsangu? Takže jsme se tady zasekli, řekla Sally víceméně klidně. Lopsang se jí Sametovým hlasem zeptal: Nepokojí vás to, Sally? A co všechna ta úžasná měká místa? Co si myslíte vy, Jošo? Joshua? Joshua zaváhal. Řekl bych, že to důležité máme pořád před sebou. Pořád potřebujeme zajistit migrénové obludy. Vy tvrdíte, že plynové vaky jsou neporušené. Pak ale můžete vkročovat, ne? Ano, ale nedokážu řídit, myslím tím za mě písně. A naše energie je omezená. Sluneční kolektory se zdají být nepoškozené, ale většina infrastruktury, problém, když pomineme možnost, že by praskly plynové vaky a rozvody, je v tom, že se odpařila většina maziva. Joshua přikývl. Dobrá, tak pročte ku předu. Pokračujeme. Přes Trhlinu? zeptala se Sely. A proč ne? Víme, že trolové a elfové prchali přes tohle území. Alespoň někteří z nich museli přežít. Dokázali nějak překonat Trhlinu. Víte, třeba dvojnásobným krokem. Kročování v podstatě nevyžaduje žádný čas. Usmál se. Vrátíme se do dýchatelné atmosféry dlouho předtím, než nám vybuchnou oči a začnou nám stékat po tvářích. To je opravdu velmi realistický obrázek, který nám tady předkládáte, pane. Lapsang se poněkud strojeně usmál. Jsem rád, že jste při promítání 2001 dával pozor, Ješuo. Dostali jsme se takhle daleko, pokračoval Ješua. Jsem proto, abychom pokračovali, i kdyby to znamenalo, že dál půjdeme po vlastních. Zal se li za ruku. Jsi připravená? To si děláš legraci? Teď? No, dřív, než si to jeden druhému rozblůjíme, takže, Lapsangu, dojíté v kročení. Je asi pak nikdy nedokázal přesně vybavit vzpomínky na to, co se stalo potom. Opravdu pocítil řezavý chlad vesmíru. Opravdu slyšelo hukot větrů nezapomnění mezi galaxiemi, nic mu nepřipadalo skutečné. Nic alespoň do chvíle, kdy zjistil, že zírá na zataženou oblohu a slyší déšť narážející na okna gondoly. Povolili si den na to, aby se zpamatovali a vyspravili loď tak, jak to bylo možné. Pak Mark Twain začal vkročovat znovu a mířil dál na západ. Teď vkračoval opatrně jeden svět každých několik vteřin zhruba poloviční rychlostí než předtím a jen ve dne. Po dvaceti nebo třiceti světech zastavili, aby si prohlédli krátery, které pokrývaly světy kolem trhliny. Nejspíše to byly následky nebo spíš stopy objektů, které stávající světy těsně minuly, ale v nedaleké realitě způsobili katastrofu. Teď byly někde za zemí dva miliony. Zdejší světy byly nevýrazné a stejné. U těchto hlubokých otisků Ameriky to bylo pořád ještě pacifické pobřeží a oni se drželi převážně pobřežního pásu, aby se vyhnuli nebezpečí hlubokých pralesů a samozřejmě na druhé straně i oceánu. Jošovi to připadalo jako nudný pás světů, postrálili pestré květiny, mys, ptáky a jejich vegetaci dominovaly obrovské, stromům podobné kapradiny. Na okraji moří ale tu a tam zahlédli zvláštní rybařící stvoření, čeled dvojnohé běžce s dlouhými srpovitými drápy na pažích, které se vrhaly do vody, aby nabodly velké ryby a ty pak jednu po druhé vyhazovaly daleko na písek. Dny ubíhaly. Podoba světů se začala měnit. Pralesy pomalu ustupovaly od moře a pobřežní pásy s nízkým podrostem a říct se ro stromy se rozšiřovaly. Měnila se i moře, začalo být zelenější, pomyslel si Jošua. Bylo také mnohem klidnější, jako by byla voda lepkavá nebo hustší. Moc toho nenamluvili. Nefungoval ani jeden kávovar, a to navzdory jejich experimentálnímu důvtipu, pročež se salina nálada rychle zhoršila. A Ješua zjistil, že je pro něj čím dál tím těžší snášet vkročování. kročování. ho poklepala na paži. Už se blížíme k té, par té partě týnej dřů, co, Joshua? Vždycky se bránil, aby u něj lidé zpozorovali nějakou slabost. Něco takového. Ty nic necítíš? Ne, ale přála bych si to. Už jsem ti řekla, že žádlím Ješu. Ty máš totiž skutečný zvláštní talent. Ten večer, zatímco loď opatrně vkrčovala a oni odpočívali tak, jak jim to podmínky umožňovaly, překvapil Lopsang Ješu tím, že začal mluvit o možnostech cest do vesmíru. Přemýšlej o tom, Jakou úžasnou příležitost trhlina představuje? Protože kuchyň z větší části nefungovala, vyráběl Joshua z nefunkčních kusů zařízení gril. Příležitost k čemu? Vesmírné cesty. Můžete si jen tak obléct skafandr a vystoupit do vesmíru. Nic takového, jako je ta nepříjemnost, kdy se musíte nejdřív s pomocí raket vyšplhat z pozemské gravitační studny. Můžeme předpokládat, že bychom se ocitli na stejné oběžné dráze kolem slunce, jakou má země. Jakmile bychom jednou vytvořili jistou infrastrukturu na nějakém místě přímo v trhlině, mohli bychom pak prostě odplout. Zostat se, řekněme, například na Mars by zdaleka nebylo energeticky tak náročné jako dnes. Víte, já byl vždycky vesmírný fanoušek. Dokonce už v Tibetu. Investoval jsem nějaké peníze do Kennedyho vesmírného centra, kde už se nestarají dokonce ani o staré rakety, které jsou muzeálními kousky. Naše pateticky malá hrstka mikrogravitačních orbitálních továren nám dává jakousi iluzi toho, že jsme pořád ještě druh schopný cestovat vesmírem, ale ten sen je pryč. Zmizel ještě předtím, než se nám otevřela dlouhá země. Pokud víme, v naší galaxii neexistuje žádné místo, kde by mohl člověk žít bez ochrany. ale kdo by se chtěl dnes s miliony zemí, které má člověk k dispozici, vydat ve skafandru, který mírně páchne močí do temné mrazivé prázdnoty? Mohli bychom být tam venku a pokoušet se přidat k vesmírné federaci a ne si a vypalovat cestu nesčetnými kopiemi té samé planety. Jenže vy to prosekávání a propalování vedete, Lopsangu, řekla Sally. No, nevím, proč bych nemohl dělat oboje. A vy pochopte, že kdyby se nám podařilo vy, nějak využít trhlinu, možná bychom našli cestu, jak toho, vašeho nakonec ještě dosáhnout, jak toho všeho nakonec ještě dosáhnout. Strhliny Trhliny je celý vesmír vaše ústřice ala Kilpatrick. Nezapomeňte tenhle rozhovor, Jošu. Až se vrátíte na prvo zemi, vykolujíkujte si pozemky na zemích po obou stranách Trhliny dřív, než lidstvo pochopí, že je tam k dispozici něco jako letní start a začnou závody o pozemky. Jen si představte, co všechno tam někde může být. Nejen další světy na naší sluneční soustavy, když vesmír, který stvořil dlouhou zemi, jistě vytvořil i něco jako dlouhý Mars, nemyslíte? Představte si třeba tohle. Ješua to zkusil. Zatočila se mu přitom hlava. Soustředil se na dokončení svého grilu. Kuchyňský sporák nefungoval, ale Ješua měl v plánu udělat z větší části toho, co by se na zemi nazývalo nejspíše jelen barbecue. Byl to výsledek krátké lovecké výpravy, kterou podnikly se Sely. Loď najednou bez sebe menšího varování zastavila. A Ješua slyšel. Nebyl to hlas. Něco se kroutilo v mozku, jasný a ostrý pocit, který nanabízel vůbec nic kromě informace o své existenci. Háček byl v tom, že volal na něj. Podařilo se mu ze sebe vypravit. Lopsangu, neslyšíte něco? Myslím na radiových frekvencích? Samozřejmě, že ano. Proč myslíte, že jsem zastavil vkročování? Byli jsme zaměřeni řadou signálů na mnoha frekvencích. Zdá se, že je to pokus o napodobení řeči trolů. Jestli dovolíte, soustředím se na jejich dešifrování. Sely se podívala z jednoho na druhého. Co se děje? Sem jediná, kdo nic neslyší? Přechází to z té věci pod námi? Z jaké věci? Jošua vyhlédl z okna kuchyně na oceán pod nimi. Tam jste. Lopsangu? Zeptal se Jošua. Funguje vám kamera na levoboku?